Mark. 12-ci fəsil. İsa məsəllər söyləyib onlarla danışmağa başladı. Bir adam üzüm bağı saldı, oranın ətrafına çəpər çəkdi. İçində yer qazaraq üzüm sıxan düzəltdi. Nəzarət gülləsi tikdi. Sonra isə bağı bağbanlara icarəyə verərək başqa ölkəyə getdi. Məhsul vaxtı çatanda Bağbanların yanına bir qul göndərdi ki, üzüm bağının məhsulundan bir qədərini onlardan alsın. Lakin bağbanlar qulu tutub döydülər və əli geri qaytardılar. Bağ sahibi onların yanına yenə başqa bir qul göndərdi. Onun da başını vurub yardılar və biyabır etdilər. Başqasını göndərdi, onu isə öldürdülər. O, çox adam göndərdi. Onlardan bəzisini döydülər Bəzisini isə öldürdülər Yanında yalnız bir nəfər qalmışdı ki Bu da onun sevimli oğlu idi Oğluma hörmət edərlər deyərək Axırda onu onların yanına göndərdi Bağbanlar isə bir-birlərinə dedilər Varis budur Gəlin onu öldürək Onda miras bizə qalacaq Beləcə onu tutub öldürdülər Və bağdan kənara atılar. Beləliklə, bağ sahibi nə edəcək? Gəlib bağbanları həlak edəcək və bağı başqalarına verəcək. Məyər siz bu müqəddəs yazını oxumamışsınız, bənnaların rədd etdiyi daş, cuşə daşı olur. Bu, Rəbbin işidir. Gözümüzdə xaricəli bir işdir. Yəhudi rəhbərləri başa düşdülər ki, İsa bu məsəli onlar barədə söylədi. Ona görə də İsa'nı tutmaq üçün yol axtardılar Lakin cəmahtdan qorxdular, beləcə onu tərk edib getdilər. Sonra İsa'nı dediyi sözlərlə tələyə salmaq üçün, Fariseylərdən və Hirodçulardan bəzisini onun yanına göndərdilər. Onlar gəlib İsa'ya dedilər, Məli, biz bilirik ki, sən etibarlı adamsan və heç kimə tərəfkəşli etmirsən. Çünki insanlar arasında fərq qoymırsan və Allahın yolunu həylətə görə öyrədirsən. Bizim üçün qeyserə vergi verməyə icazə var, ya yox. Biz vergi verək, ya yox. Onların ikiyüzlülüyünü bilən İsa dedi. Məni niyə sınağa çəkirsiniz? Mənə bir dinar gətirin, baxın. Onlar da gətirdilər. İsa soruşdu. Sikkənin üstündəki bu təsvir və yazı kimindir? Ona dedilər. Qeysərin. İsa onlara dedi. Elə isə qeysərin haqqını qeysərə, Allahın haqqını Allaha verin. Onlar İsanın sözlərinə heyrətləndilər. Dirilmənin olmadığını iddia edən bəzi sadükeylər İsa'nın yanına gəlib soruşdular. Vəllim, Musa bizim üçün belə yazmışdı. Əgər bir adamın qardaşı ölsə, arvadı dul qalsa, amma övladı olmazsa, o biri qardaş bu dul arvadı alıb ölən qardaşın nəslini davam etdirsin. Yeddi qardaş var idi. Birincisi bir arvad aldı, amma övladı olmadan öldü. Bu arvadı ikinci qardaş aldı. O da özündən sonra övlad qoymadan öldü. Üçüncüsü də, hətta yedincisi nə qədər belə etdi. Amma övladı olmadan öldü. Hamısından sonra bu qadın da öldü. Qiyamət günündə ölülər dirləndə bu qadın onlardan hansının arvadı olacaq? Çünki yetdi qardaşın yetdisi də bu qadını almışdı. İsa onlara belə cavab verdi. Nə müqəddəs yazıları, nə də Allahın qüdrətini bilirsiniz. Yanılmanıza səbəb bu deyilmi? İnsanlar ölülər arasından diriləndə nə evlənir, nə də ərə gedirlər. Ancaq səmadakı mələklər kimi olurlar. Bəs ölülərin dirildiyinə gəlincə... Musa'nın kitabındakı Kolla bağlı əhvalatda Allahın necə ona mən İbrahimin Allahı, İsxaqın Allahı və Yaqubun Allahıyam dediyini oxumamısınızmı? Allah ölülərin deyil, dirilərin Allahıdır. Beləliklə siz çox yanılırsınız. İlahiyatçılardan biri gəlib onların mübahisələrinə qulaq astı. Və İsa'nın onlara yaxşı cavab verdiyini görüb, ondan soruşdu. Əmirlərin ən əsası hansıdır? İsa cavab verdi. Əmirlərin ən əsası budur. Dinlə, ey İsrail! Allahımız rəb yeganə rəbdir. Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün düşüncənlə və bütün gücünlə sevdik. İkincisi də budur. Qonşunu özün kimi sev. Bunlardan böyük əmr yoxdur. İlahiyatçı ona dedi, Məllim, sən nə yaxşı dedin? Həqiqəti söylədin. Allah yeganədir. Ondan başqası yoxdur. Onu bütün qəlbinlə, bütün ağdınla və bütün gücünlə sevmək Qonşunu da özün kimi sevmək yandırma qurbanlarının və başqa qurbanların hamısından daha vacibdir. Dərrakəli cavab verdiyini görən İsa ona dedi, Sən Allahın patişahlığından uzaq deyilsən. Bundan sonra heç kim İsadan bir şey soruşmağa cəsarət eləmədi. İsa məbəddə təlim öyrədərək belə sual verdi. Niyə ilahiyyatçılar Məsih Davudun oğludur, deyirlər. Davud özü müqəddəs ruh vasitəsilə, Rəb mənim ağama dedi, mən düşmənlərini ayaqlarının altına salana dək, sağımda otur, deyib. Davud özü ona ağa deyə müraciət edir. O necə Davudun oğlu ola bilər? Böyük izdiham sevinclə ona qulaq asırdı. İsa təlim öyrədərək, dedi, İlahiyyatçılardan özünüzü qoruyun, onlar uzun paltarlarda gəzməyi, bazar meydanlarında salam almağı, sinagoglarda baş kürsüləri, ziyafətlərdə yuxarı başı tutmağı xoşlayarlar. Onlar dul qadınların evlərini yeyib dağıdar və özlərini göstərmək üçün uzun-uzadı dua edərlər. Bu adamların cəzası daha ağır olacaq. İsa məbədin iyanə qudsunun qarşısında oturub, xalqın ora necə pul atmasına baxırdı. Bir çox varlı adamlar ora böyük məbləqdə pul atırdılar. Bir kasıb dul qadın da gəlib, bir kodrant məbləğində iki lepton pul atdı. İsa şagirdlərini yanına çağırıb, onlara dedi, Sizə doğrusunu deyirəm, Bu kəsib dul qadın, ianə kütusuna hamıdan çox bulatdı. Çünki onların hamısı varlarının artıqlığından verdi. Bu qadın isə kəsiblığına baxmayaraq, dolanmaq üçün əlində nə varsa hamısını verdi.